Teatru Național Radiofonic De Ziua Mamei De Mihail Sadoveanu Da! Da, doamnă? Du-te și poftește pe Stefan la cafea. Îndată. Și să pregătești far de stiu cel gros. Văd că s-a pornit afară vântrețe. Bine. Iată și Stefan. Bună dimineața! Dumnezeu e harnic, ne întrece pe noi. Bine dimineața, dragul meu, Ștefan! Sărut, Dumnezeu! Mamă, azi ești ta. Lasă-mă să te pe frunte. Ah. Da, da, da, da, adică, eu să nu te sărut pe tine Aș fi vrut să fie o zi frumoasă, să ieșim să petrecem, dar n-avem parte În adevăr Anul ăsta toamna se grăbește, afară e rece Da, nu-i nimic, e bine și în casă Tu ești destul de veselie și vreme bună, alta ce-mi trebuie Cum ai dormit? Foarte bine cum se pare că ai venit târziu acasă, nu? La 11. Ah. Am petrecut cu prietenii. Vreau să mă sfădesc eu cu lor. Măcar că -ți băieți buni. Și ce, ce ați vorbit? Hmm. Desigur că ai fost cu peticii, da. cu și cu Dunarea, nu? Da. Și v-ați spus unul altuia durerile inimii. Bărbații nu spun durerile inimii. Nu? No? Nu mai și le înțeleg. Ha, și apoi nu e nicio durere. Ba trebuie să fie, trebuie să fie niște obisători la mijloc. Mai cu seamă știu doi tare frumoși, cu care am să mă cam cert, eu. Am să le declar puțin război. A, se pare ție. Da? Mi se pare? Ah, da, e lângă noi cineșoane. A, de la Mincu. Aha. Și pe fata dumii sale, cum o cheamă? Teodora, Adora, aha, și n-ai vorbit nimic cu prietenii tăi, o mărturisire sinceră, cu oftări, cu Nu, nu, bărbații, nu spun aceste taine, Terme este și rețetă. <gântu -i> și Teodora Adeleinincu-i tot așa de șireată. Vine pe aici să mă vadă. <gântu -i> Ei cu minte nepăsătoare, dar pe departe mă-ntreabă de tine. <laughs> e și dai, dar eu nu pricep nimic, nu înțeleg, nu, nu înțeleg nimic, nimic, nici atât. <laughs> <laughs> Ia uite-i dumneavoastră ce vreme. Vântul a pornit mai tare. Nu-i tocmai plăcut să iei pe vremea asta. <laughs> nu uita că ești inginer și azi începi o acțiune deosebită. Da, așa e Mă așteaptă Vlaicu să facem actele. A spunem o piatră fundamentală. Și asta, la urmă-urme, tot tu pui. Și aici mi-ai fost călăuză în toată copilăria. Cam toată tinerețea mea. Dacă ești băiatul meu cel bun și cu minte și mi-ești drag, ți-am dat tot ce a fost mai bun în sufletul meu. Ți-am dat tot. Am vrut să fiu fericită prin tine. Tu vezi ce e omul. N-am făcut pentru tine tot ce am făcut tot pentru mine Da, da, desigur, egoism De aceea toată lumea ta când eram pui am fost eu De aceea te-ai închis cu mine ani N-ai știut de nimeni, de lume, de prietenii tăi, de altă dată de tinerețea ta Erai tu cu mine? Mi-era destul Îți aduci tu aminte, mamă? Cum mă îndemnai și mă încurajai când am început a cunoaște viața și oamenii Cât eram de săraci, și cât erai de bună Câte de tare! Mm. Tu mi-ai dat putere, tu ai stat alături de mine și numai cu, cu ajutorul tău am ozbătut. Păi iertă, mami. Puține femei și puține mame ca tine. Au venit doamna Adela Nincu și fica o Teodora. Ah, da, da. Hai că avem amândoi câte bucurie. Să poftească! Poftește-le, poftește! Bună dimineața, domnule inginer. M-am desintit până aici să-mi felicit, prietena. Dumneata, ce faci? Bine? Foarte. Poate vrei să afli ceva și despre Teodora. După cum vezi, Teodora e bine și are pentru dumneata o adevărată dușmănie. Doamnă Doamne Hasnaș, s-a mă dus floarea aceasta. ta. Mulțumesc, drăguț. Mulțumesc. Ce mai faci? și bucuroasă sunt că ați trecut pe la noi. Da, da. e cam dimineață. Teodora mea zice, mamă, dragă, hai să trecem pe la doamna Hasnaș. Azi e ziua ei. Bine ați făcut. Da, ia, să nu venim numai decât. Da. Dom'le, ei are o memorie foarte bună, domnule Hasnaș. Cum se poate? Dom'leșoara, nu știam asta. Încă o calitate? Mm? Primiți da. omagile mele de admirație. Domnule inginer, ești prea amabil. dragă Stefan cu poate să mai aștepte puțin, nu-i așa? <laughs> Ori poate nici nu-ți mai aduce aminte cât trebuie să te duci. A, nu, n-am uitat. Nu? Și mai ales că domnișor Teodora a venit pentru mine. Nu pentru tine. Desigur. Și <laughs> dai că am venit să-mi faci complimente și să-mi spui vorbe frumoase, domnule Ștefan? Tocmai. Bine, bine, atunci îmi dați voie să plec Foarte politicos din partea din da De și eu sunt grăbită Da, dumneavoastră, e foarte harnică, are o mulțime de treburi Despre asta nu m-am îndoit Și da. am o memorie foarte bună Negreșit Dacă te grăbești și dumneata domnișoară, atunci ești împreună Îmi dai voie să te conduc până acasă? Nici nu-i chiar așa departe A, Așa e bine, îmi închipuiam eu că o să ieși Și ai să fii așa de bun să... Da, ce mamă? Eu am nevoie numai decât de călăuză. Nu, mai atunci n-am nimic de zis. Cum? Dar protestez eu. Gata, gata, gata, copii, gata. Ce vă dușmăniți, frate, așa? Adela, hai să mergem să așezăm în odăița mea crizantema aceasta. Asta-i floare de toamnă. Floarea vânti prin Hai, ce afară. Ce rău îmi pare. Sunt supărată pe dumneata. De ce? Pentru că e urât afară? Da. Da, pentru că e urât afară și pentru că de două zile nu te-am văzut. Ah. Unde ai fost? Spune, de ce n-ai trecut pe la noi? Așa de des. Ce-ar zice doamna Mingu? Noi suntem oameni bine crescuți. Nu face vizite în fiecare zi. Așa. Trebuie să vin numai eu aici. Foarte frumos. Oh, iartă, mă iartă, mă te rog, nu te supăra. Fii bună pe cât ești de frumoasă. Ai, ștergeți ochii și nu mai plânge. Apoi da, dumneata râs de mine. Știi bine că nu mă pot supăra. Ha. Cum aș putea să mă supări eu pe tine? Ce bine îmi pare că am venit înainte de plecarea ta. Văd că voiai să pleci cu geanta aceea umflată de hârtii. -te -te. Grozavă, ciuda, am eu pe geantă. Bine că a trecut supărarea genții. Oh. Tu doriți. Ce este? Ești fată cu memorie. adă aminte. Ce da Îți dau voie să-mi săruți un ochi ah, Și să spun că mi-ești dragă Să mă ne Stai Stai să-ți văd și azi ochii. Ce bine seamănă cu ochii mamei tale De ce o iubesc eu așa pe mama ta? Pentru că seamănă cu tine la ochi Da, dar o iubesc și pentru sufletul ei Da Dar mai cu seamă ochii ei mi Sunt așa de frumoși odată se umplu parcă de o umbră de tristețe. Ca și ai Domnișoara Teodora, îmi dai voie să-ți iau geanta și da, acum putem pleca. Și încă n-ați plecat? Nu, trebuia să-mi iau ziua bună. Ah. Lasă-mă să-ți sărut ochii. Tareți da frumoși ochii Doamnă Maria. La revedere! La revedere! La revedere! Cu bine! scrisorile și gazele. Eliza, stai! Bine, bine. Azi zica mami. uite 5 lei, o cinste pentru moș Andrei Poșcasu. Da. da. o știi, că inginer Stefan Hasna. Da. Ai o mulțime. Și acestea le mele? Felicitări. Puține, dacă noi trăim izolați. Da. Dar cei ce-și aduc aminte de noi... Ne sunt adevărați, prieteni. Vindeți de dimineață cu vorbe bune. Și cu flori. Da, da, da, da. da, da. da. E trebuie să plec. Mergem, domnișoare. Da, am întârziat. Lecireți să mă întoarce. Nu-mi târziat, Stefane. Azi, benchetuim, le poftim și prietenii. A, și bagă de seamă, dragă, cu vlaicul. Bagă de seamă la contract. De asta atârnă viitorul tău. Da. Eu nu prea mă încredere în oamenii de felul lui. Dar de ce nu? Vrei cu un de treabă. Da, da, da, da. Știu, știu, știu că e de treabă, da. Tu ești generos și încrezător. Asta ea vârstei. Dar eu cunosc mai bine oamenii. Am suferit din pricina lor. Tu mi-ai făgăduit în orice caz să-mi aduci contractul să-l văd și eu înainte de a litcări. Da? Se poate să nu-l vadă maestrul și învățătorul meu? Ne, Stefan. Ai, în ndată la revedere. Domnișoara, sunt la ordine dumneavoastră. Stefan? Da. Uh. E da cu scrisoarea asta Ce este, mamă? Uh, nu, nu, am, nu nimic, nimic, nimic Nu, nu, nimic, nimic Mi-am adus aminte de ceva Credeam că ți-a adus scrisoarea vreo veste neplăcută Nu, nu, nu, sunt simple Scrisori de felicitare uh, Tu te drag, du-te, stefan, du-te, nu-mi Mama, mamă, ce ai? Nu, ce am, nimic, n-am N-am nimic Mamă, pe mine nu mă înșeli De ce ești tulburată? Cum pot să plec așa cu inima îndoită? Uite-te, ce curios sunt copiii. Duceți-vă, dragă, duceți-vă. De unde scos tu că aș avea ceva? Ce, te uitai că m-a tulburat puțin scrisoarea. Da, m-a tulburat pentru că e o scrisoare de la o prietenă. Veche. Ce Da, da, nu o cunoaște. Mă felicită de ziua mea și îmi vorbește și despre o durere mare a ei. Curios era o femeie fericită cu copiii și deodată vine cineva, un om. Bărbatul ei. S-a despărțit de el acum 15-20 de ani. A lăsat-o. Și acum se întoarce, Vine la ea și la copiii ei. Mm -hmm. Un om bine. cu care nu mai are nimic, înțelegi? Da, da. da. Suștiți. E... Dar ce-i cu voi? N a n -ați plecat Hai încă? -a -n -a. Hai -a -n -a. Da, da, da, da, da. La revedere. La revedere. La revedere. Ce este? Ah. Draga mea, credeam că a zis zi numai de bucurie. Da, așa e de bucurie. Pentru mine și pentru băiat și pentru mine, am vrut să vin cea din tâi să-ți doresc realizarea unei mari ambiții, să-ți vezi copilul fericit. Știu că asta e singura năzuință a vieții dumitale. Ce ai? Dar nu, nu cumva prietena despre care vorbești? Uh, Iartă-mă, sunt uh, cam amicită. Oh, te ști draga de la Tocmai astăzi, astăzi, când mă simțeam așa de bine, așa de fericită, când am privit cu atâta nădejde și dragoste spre cei doi copii... ce caută el aici? Ce vrea? Adela, dumneata mi e singura prietenă. În m-am spovedit în clipele cele grele, când pentru mine toate urechile erau surde și toate sufletele închise. Când Îngămintarea minima ca să-mi pot crește copilul, uite că vine. Să-mi tulbure acest început de mulțumire. Mea. Uite scrisoarea. Eu nu curmăzesc Așa-l cheamă? Da. Ce voiește? Ce scrie uh -huh. mm Da. Da. A fost nenorocit, a suferit 20 de ani. <sus> Și acum deodată s-a gândit la zilele de altă dată. Mm -hmm. S-a gândit că are un copil. Da, și o femeie. O femeie care din ioare a fost iubită. Care i-a fost ovară și în necazuri, pe care a alungat-o cu cruzime când a ajuns să-și facă o carieră. Da, cum zicea el. Da, bine, dar de ce vine? Ce voi ești nu, nu, de... nu știu, nu înțeleg, draga Eu nu mă de el. Eu știu cum să-l primesc. O să-l privesc drept în ochi. O să-l judec. Și-am să-i spun ce trebuie. No. Dar parcă mi se răcește mintea când mă gândesc la băiat. Vostam în doi față în față. Atâtea ani am ascuns copilului rușinea mea. Eșecul ăsta al vieții mele l-am ascuns. I-am ascuns că tatăl său m-a alungat. că el să scape de răspunderea unei vieți de familie. Că a crescut știindu-se fără tată. El a cunoscut în mine o mamă cum puțin copii au pe lume. Așa. Și acum, iată, mă va vedea roșind. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu nu, pot, nu. Nu, nu, îi se va ridica înainte rușina trecutului. Dar nu e o amenințare. O să-l faci să înțeleagă că trebuie să te lase în pace. Rușina. Oh. Dar de ce rușine? De sufletul meu de atunci, de pornirea mea, nu poate fi rușine. De mizeria de atunci. Ști cum mi-a dat cu Ști Știi pe urmă cum toți m-au călcat pe picioare oh. și m-au retins. Draga mea, știu, dar... Au trecut toate ah, Azi e ziua mea și Mie și copilului meu ne aducem, dar Trecutul Cu durerea mea și cu ticăloșia lui Ce voiește, ce voiește, asta nu înțeleg Ce voiește Știu eu ce voiește Îmi scrie câteva vorbe de ziua mea Vrea să mă vadă Îmi spune să-mi aduc aminte și să-mi fie milă de el da. A fi begit, a suferit și regret amar. mar oh. aceea regretă Ania, aceea. Eu nu-i regret. Ce vrea? Mă putărie. Singura cu copilul meu am rămas pe lume. Am crescut. Ați copilul meu e un om întreg. Poate și fericit. Da, da, da. fericit. Eu i-am văzut cum au plecat. Mâine poate va fi și bogat. Se gândește omul acesta după ce a auzit de noi care o familie de agata. Poate... El n-a putut să-și întemeieze singur un cămin și vine acum la al meu. Oh, Vrea să se așeze între noi și să-mi aduc aminte de drepturile lui vechi. Dar eu l-am urât. Dar ce are să zică băiatul? Eu ce-i pot spune? știi te Maria, te rog, sunt și eu aici. E, lasă, o să-l primim cum trebuie și da? o să-l facem să înțeleagă. Așa e, da. El singur spune că să vii aici. Chiar azi. Dar nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e nevoie să stai, nu. Nu, Ai poate să vină. Ce... Nu, nu, să fie. Să fie cât de gravă. Dar să nu se întâlnească cu copilul meu. Da, este și copilul lui. Da, da, Maria, e și no. al lui. Un copil pe care nu l-a cunoscut, da. nu l-a crescut și nu l-a iubit. No, nu, nu, mi se pare o nebunie scrisoarea lui. O da. Hotărârea lui, lui tare, cum ți se pare. Da, da, dumneata, nu ți-ai lăsat părinții. Nu a dat crescut copiii alătura cu soțul dumii tale, cu soțul pe care ți l-ai ales, dar eu n-am făcut așa. Da. Cum vorbești? Știi că de la început mi-ai fost dragă și ți-am întins mâna, te-am înțeles. Mă iertat. N-aveam niciun drept să te iert. De ce vorbești asta? A venit încă... un <sus> domn. Dice că Adela... are treaba da. cu dumneavoastră. Îmi treabă dacă sunteți singura casă. Da, da. Poți să este la aici, Liza? Este el, Ce vrei să faci, draga mea? Fii tare. Uite stau și eu Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, la nu, nu, nu, nu, nu, mi nu, nu, nu, nu, nu, nu, gândesc la copilul meu și mi nu, nu, nu, nu, domnule Maria, eu plec. Da. La revedere, draga mea. La revedere. La, revedere, la revedere, Domnule, mi se pare cel puțin ciudată vizita dumitale. Chiar foarte ciudată. Ne-am despărțit de 20 de ani. N-am mai auzit de dumneata 10, 11 ani. După ceea ce s-a petrecut între noi. Da. Știu că mă disprețuiești. Ai dreptate. E normal să ai dreptate. Da. Recunoști singura asta? Sunt gata să recunosc. Ai dreptate este te devenirea mea după atâția ani. Da. Într-adevăr, mă miri. Acum aș putea să te fac să mă înțelegi. Dacă ți-a spune că ai fost singura ființă pe care am iubit-o în viața mea, nu mai crede. Dacă ți-a spune că îmi prejură independente de voința mea, M-au silit să fac ceea ce am făcut, iar n să mă crezi. Și cu toate acestea așa a fost. Am fost silit. M-au silit alții să fac ceea ce am făcut. Este un început destul de patetic. Că așa a fost. Am băgățat foarte mult, nu greșeala, ci mișelia pe care am făcut-o. Mi-a urmat destinul. Știi că m-am îsurat. Am fost grozav de nefericit. Dar m-a poate interesat pe mine asta. Poate că am auzit de asta și vorbim mult. M-am înșelat. Sau pentru că lucruri triste care m-au silit să fug de aici. Am vlat mult, am rătăcit. Ceva, m-am oprit la București, la Băila, la Galații. Nicăieri n-am avut liniște și nici noroc. Știi? Uh, nu, nu, nu. am auzit până la o vreme de oarecare încurcături, dar nu mă priveau. Într-adevăr mă urmărea nenorocul. Eu însă n-am fost inovat. Am fost numai un om slab Am umblat pe toate drumurile M-am bătut de toate zidurile Ce să spun M-am găsit pe foarte mulți ani Singur La o margine de drum Întâmplător am aflat că ești în ea Și că ești fericită Care ai ridicat ai făcut Din copilul nostru Un om de seamă Copilul nostru? am gândit că e și copilul meu, nu așa al nostru, toată lumea vorbește de dumneata și de el, am citit și prin gazete blau de viitor strălucit. Copilul acesta, oricum, e și al Dumitale. copilul dumii pe care l-ai zbârgit pe drumul. omul de azi, nu l-ai făcut dumneata? Te rog să nu te superi, așa e, ai dreptate, dar am simțit în sufletul meu ceva trist, mm -hmm. grozav de trist. Am îndurat ceasuri chinuite, m-am gândit că acolo aproape de mine sunt cei pe care am iubit. Femeia pe care am iubit-o, copilul. Au vreo mușcăt nopții întregi și îmi spunea parcă cineva, iată și pentru tine liniștea, iată și pentru tine un colț. E copilul tău, ce s-ar zice. Tu-te lângă el. Sunt două suflete pe care le iubești. Minți. nu le iubești. Maria. Nu, nu le iubești. De ce vorbești așa? Anume am așteptat ziua aceasta. Da, ziua ta să fie o zi de iertare. Nu, nu, nu l-ai iubit. Nu, înțelegi acum ce este. Te-ai inspina de toți mărăcinii, ai rătăcit pe toate drumurile, un om slab și fără suflet. Te-ai închis în egoismul tău și ai fost nenorocit. Și acum când simți slăbiciunile și bătrânețea, când te vezi pustiu și fără rost... Acum te-ai gândit la un lucru extraordinar, la ceva comic și dureros în același timp. Te-ai gândit la femeia care te-a iubit odată și la copilul ei, dar nu vezi că e o nebunie. Cum ai putut să te gândești la asta? Cum? Într-adevăr, e o nebunie. Am crezut că e să mă ieși. Nu înțeleg nici eu ce mișcare s-a produs în sufletul meu. Nu. Mm. Tot e ceva în viața aceasta. O dreptate nedeslușită care m-a răzbunat. Ai primit lovituri din toate părțile, ai îngenuncheat, ai privit înspăimântat în jurul și, deodată, ai văzut poarta noastră. Și ce ți-ai zis? Să încerc. Că acolo e femeia care m-a iubit. Și copilul meu. Copilul dumneavoastră. Copilul dumitale nu-i copilul dumitale. E numai al meu. Numai al meu. Să-ți iasă din cap nebunia. Fantastica nebunie. Bine, dar trecutul. Trecutul nostru. Trecutul. A. Ah, trecutul. Auzi cum și era fără vântul. Așa a aș fi erat, prin sufletul meu disperarea. Eu te-am iubit mult. Am fost o firea frigă, pornită în pasiunile mele. Mi-am lăsat părinții și m-am dus după cel pe care l-am iubit. Știi ce am făcut? Te-am urmat în odăița dumitale săracă de student? Am împărtășit foamea cu dumneata? Te-am ridicat apoi? Ți-am insuflat energie? Am stat cu dumneata alături ca să te deprind a muncii și a te-am învățat. Chiar când eram necăjită cu pruncul meu fără somn, mă împărțeam între el și dumneata ca să te ridic, fiindcă erai slab. Și numai dragostea mea îți dădea putere. Dragostea mea ți-a făcut viața frumoasă. Și eram mulțumită și eu. Cât de mulțumită, numai eu știu. Dar când ți-ai luat diploma de avocat, și când ai pus la cale o partidă, când ai găsit zestrea aceea după care toți umblați, atunci ai dat cu piciorul tovarășei dumii tale, adică ai alungat pe cea care te iubea, ai lăsat-o pe uliț cu pruncul la sân și eram să mor. Părinții mei nu m-au primit pentru că îi nasem, Lumea m-a respins spre tutinde, eram vrednică de dispreț, nu de milă. Și ți-ai urmat drumul egoist ca o fiară, iar eu m-am cufundat în nenorocire. Până ce din puțină de ce mai aveam, am colțit iarăși putere ca să trăiesc și să cresc copilul meu, să-l Și l-am făcut om. Ah. L-am învățat. înțeleg că te-ai dar se poate să nu pe special pe care zici că l-ai iubit. Nu. Nu, nu, nu. Când gemeam în nenorocire și mă rostogoleam la picioarele lui când îi arătam copilul și vorbeam de dragostea mea și plângeam. El a avut milă? Nu. M-a iertat el pentru dragostea, pentru jertfele mele, căci eu îi jertfisem tot. Tot, tot. Aveam o rădejde. Am Am venit. Credeam că o să mă Te-am iertat. Dar. Te disprecesc. Du-te. Du-te. Ai venit ca să ridici în fața copilului meu un trecut murdar. Ada. El nu știe. Nu știe. Intră. Azi, doamna Mincu să vă spun că vine băiatul. Da. da, Da. El nu știe. Și te rog, domnule Dute. E ziua mea. E ziua bucurii, mele. E ziua bucurii pentru copilul meu. Și ai auzit. Vine. Vine. Dute. foarte bine. Am venit să mă rog, să mă omilesc. Am făcut o nebunie, așa e. așa e cum spui. Ceva. Ceva ne-a auzit. Ai dreptate. Dar nu mai iertați. Te răzbuni. Bine. Am să mă duc. Dar trebuie să-mi văd copilul. Cum ai spus? Vreau să știu și părerea lui când va afla care e un tată. Ești capabil de această lașitate. Eu l-am crescut în dragoste nemărginită și în curățenie. L-am învățat să mă creadă fără pată. Mă iubește ca pe o mamă sfântă și dumneata vrei să-i descoperi trecutul. De ce nu? Așa se formează oamenii. Trebuie să se deprindă cu toate. Te rog, gruțăl. Te rog, dacă nu ție mine de mine... Fie-ți de el și du-te. Lasă-ne. Am venit să-mi văd copilul. Lasă-l să știe și el de ce nu mai ierți. Oh, ai început cu o mișelie? Ce-ți sfârșești cu altă mișelie? Te-am rugat în genunchi să mă ierți. Să fie el judecător. El poate se va bucura că a găsit un tată pe care niciodată nu l-a cunoscut. Că-l credea mort. Mort? Morta a fost și a înviat. Mama! Da? Ce este? Am găsit Eu... pe domnul Amin cu nudoaia de alături, foarte tulburată ca și tine. Nu e N-am nimic. Domnule, mă iartă, nu te cunosc. Dar aș vrea să știu ce este, ce s-a întâmplat. Da, îți înțeleg nedumerirea, tinere. O să te rămârimă îndată. Eu sunt o veche cunoștință, la mai dubitale, o, o, o cunoștință apropiată. Dacă s-ar putea să rămim singur o clipă... Nu, no, nu! No, nu îi spune! Nu! No, Cruțel! Și? No. S-a întâmplat o nenorocire? Nu! No. Stefan, Domnule Grumăzescu! De ce ai venit? De ce? Ce cauți între noi? Vă scris soarea! Uf. Uf. Uf. Domnule Harsnaș! Te rog, nu-l mai lăsa să stea! Uite cât rău a făcut mamei dumitea! Aș vrea să mă explic. Mai cu să nu plânge. Ai crezut că va fi o nenorocire grozavă pentru sufletul meu dacă voi afla taina pe care ai păstrat-o față de mine? Nu! Mm -hmm. Taina aceasta s-au găsit de mult să-mi descoperă oamenii cei buni. De mult am aflat și am suferit pentru tine. Apoi m-am mângâiat. Mm. Erai tu lângă mine, liniștită și împăcată. Tu ai fost viața mea! Domnule, aș vrea să știu dorința dumitale. Ce poftești? Eu. Nimic. Ce? Am venit ca prieten. Din partea celui ce scrie scrisoarea aceasta? E scrisoarea mea. Nu. Cred că ai înțeles. Mă simt foarte fericit să-mi văd copilul. Ah, da! Am înțeles și mai ales Eu E o mică neînțelegere. Dar da, de sigur vei judeca mai bine. Știu că trecutul nu-ți amintește nimic despre mine. Am fost urătăcitor. De ce? acum m-am întors. M-am întors la cei ce-mi izdaci. Nu! Nu, nu le Nu, nu l-asculta! Uite, mama, Dumitale e pierdută! Dar eu nu cer nimic, ascultă-mă, te rog o clipă. Mamă! Te înșel dacă crezi că ai în față Dumitale pe un om care cere ceva. Dar nu sunt un om sărat. Dar ceea ce face în omului mi-a lipsit în viață. Acum i-am găsit copilul. Îi dau tot ce am. Nu! Ce caută el? Ce caută el între mine și copilul meu? Am înțeles... De ce a venit? Am înțeles veniți? și văd. Dumneata ești acela din pricina căruia n-am iutată. Din pricina Dumitale am plâns noi doi, eu și mama. Și am păcărit umplit. Am tremurat amândoi, am gemut în brațele ei. De mic am simțit răutatea lumii și am înțeles că a fost ceva grozav de trist în viața noastră. N-am putut să-mi închipui niciodată. Vezi, sunt împrejurări în viața oamenilor când... Da, am explicat totul. Mi se pare că atunci când un tată se află în fața fiului său... Mă iartă, mă iartă. Mă uit la mama și e destul. Sufletul ei a trecut într-al meu. Pentru mine acum nu există decât durerea ei. Stefan, te-ai plecat vreodată urechea și ochii spre mine? Mi-ai zâmbit vreodată? Cum? Dar tatăl dumneavoastră, n-am na. tată. Lasă-ne, domnule. Du-te, du-te, nu turbura ziua asta. E sărbătoare. E ziua mamei. Stefan, acelei care mi-a dorit totul pe lume. Iubire, înțelegere, forță, încredere Băiatu în viață meu. și în oamenii. Mamă, zâmbește, mama așa. Îți mulțumesc. A plecat. Păi a dus. Cu el a plecat pentru totdeauna trecutul. Ce frumoasă ești când zâmbești, mama. Ascultat de Ziua Mamei De Mihail Sadoveanu Adaptare radiofonică de Marina Spalas Distribuția a fost următoarea Maria, Gina Patrichi Ștefan, Mircea Constantinescu Adela, Simona Bondoc Grumăzescu, Mitica Popescu Teodora, Angela Ioan Liza, Violeta Berbiuc Asistența tehnică Pia Popescu și Laura Niță, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Leonard Popovici.